Utazunk, mert utazni élvezet. Vagy muszáj. Johnny romero már az első találkozásunkkor megkedveltem. Mint embert. Mert mint művészt már addig is sokra becsültem. A Zeneakadémia magasságaiban trónoló szomorú zenészek többsége szívéhez kapott volna, ha meghallja, hogy egy ilyen populáris műfaj képviselőjét művésznek titulálja valaki hiszen ez a cím csak a rendesen kitanult, diplomázott zenészeket illeti meg, akik tudnak kottát is olvasni. Johnny-t ilyesmivel senki sem gyanúsíthatta, de nem is törekedette féle babaírokra. Beérte azzal, hogy pár millió rajongója a világ legjobb énekesének tartja. Részemről nem gyanúsítgattam ilyesmivel, hát ha rosszul esne neki. Meg tényleg akadnak nála jobbak is. A műfaj szabályainak megfelelően nagyszerűen tudott üvölteni, bőgni a mikrofonba, vagy éppen ifjú hölgy rajongóinak szívébe markolóan siránkozni a szerelme után. Amúgy normális fickó volt. Kristinnél ejtettük meg a nagy találkozást. A leányzó a legtudósabb modorát és egy nagyon mini fehér köpenyt viselt, amiben remekül érvényesültek hosszú lábai. Én alig viseltem rongyosabb szerelés Johnnynál. Pontosan annak látszottam, ami tényleg voltam. Egy korosodó szeszkazának, aki az úr kideríthetetlen szándékából kifolyólag éppen józan. – Krisztin azt mondta, tud segíteni! – merítette a kása közepébe kanalát Johnny, miután bemutatkoztunk egymásnak, és kezet fogtunk. – Nocsak, semmi, doktornő. Ha nem ismerném a leányzót, még arra gondolhatnék, hogy… – Gondoltam. – Talán igen, mondtam. Gyakran nem azt mondtam, amit gondolok. Ezzel a legtöbben így vagyunk csak épp a többség nem ismeri be. Ez persze az ő dolguk. Utoljára vetnék követ a hazug az emberekre, elvégre magam is az vagyok. Nem akartam fényezni a képességeimet, vagy képtelenségeimet. Ha a fiú ráállt a találkozásra, akkor az én drága barátnőm ezt már alaposan megtette. Gyakran sikerül megtalálnom a dolgokat. Ezek olyankor megfoghatók, mert tárgyak. Olyankor meg, mert információk nem annyira kézben tarthatók. Ha jól ez ezúttal az utóbiról van szó. Pontosan, bólogatott, mint játékmaci a kocsi hátsó ablakában. Egyszerűen tudnom kell, tudnom kell, ki voltam. Én még azt sem tudom, most ki vagyok, nyugtattam meg, és ezzel nem állok egyedül. Ezen vigyorgott, elértette a szavaimat. No igen, én is gyakran képzelem magam menő zenésznek, pedig valójában csak az a srác vagyok, aki a samponos flakkonnal imitálta a mikrofont a fürdőszobatükre előtt. Ettől még rokon szenvesebbnek találta. Nem árt, ha valaki emlékszik, honnan is indult el. Ez egy nagyon nehéz dolog. Minél messzebbre, minél magasabbra keveredik valaki, annál könnyebben megfeledkezik a régi, az igazi gyerekről. És ha sikerül, már el is vesztette önmagát. Marha régen ültem repülőgépen, világosítottam fel. Mostanában nem mennek valami jól a dolgaim. Adhatok előleget, a szükség van rá. Á, kárbelém. Pár éve még elkértem volna. Addig nem is indulhattunk volna el, amíg el nem bulizom az egészet. Besegítettem volna. A volna meg a feltételes mód kezdett túltengeni. Inkább foglalkozunk a konkrétumokkal, ami van, és nem csak volna. Mikor indulunk? Felőlem mehetünk állt fel Kristin kanapéjáról, ahova készszorításunk után telepedett. – Részemről benne vagyok, csak azt hittem, azaz feltételeztem, macerásabb lesz elszabadulnod. – Á, most úgyis pihít tartunk a turné közben. Van hat szabad hetem, a legközelebbi koncertig. Azaz csak öt, mert előtte lesz egy kis meló. A fiúk is szétszélettek, utalta zenekarára. – Most tök lendületből szabadságon vagyunk. – Az Franco. De nem tudom, ennyi idő alatt végére tudunk-e járni az ügynek. De legalább belevágunk. Ha itt heverészek a bájos doktornő díványan, sose derítem ki, hogy van-e valami abban, amit itt összeálmodok. Már így is tök zakkantnak érzem magam. Nem valami lelkesítő. Meg lehet szokni, nyugtattam meg. Már hosszú évek óta így vagyok ezzel én is. Erre kisé nagyobb érdeklődéssel pillantott rám. Várta a folytatást. Ami nem jött. Egy igazi paranoid sosem adja ki félelmeit.